اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمْ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَهَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ عِشَا غِشَاوَةٍ فَمَنْ يَهْدِيهِ من بَعْدِ اللَّهِ فَلَا تَذَكَّرُونَ <تصفيق> افرایت منتخذ الہو ہوا نلا جل جلانو زجر و زورن ورکی عورت کین ندی مشرکانو په د شرک باندې نلا ویتاه انسان لیدل د منتخذ الہو ہوا چې د خپل خواش نه خپل خدای جوړ کړل د خپل خواهش عبادت کې اودې مفسر ابن جرير وایرن زید ابن جبیر نن کلګړی چې دی عربو با ګټاومه تا بود په تی جوړ کې عبادت به کو چې داګنه بل خپل کلې ګټاومه نه غوډ به غور ده بل ګټا به راواس داګنه خسته ده نو بیا به داغي باید کو چې دا غي نه به کلي غټاو مونته ناغه به غرزولنده بلې بعد به شروع نو دا داغي هغه طریقې کار او شان نزول کې یو یاد یو واقعیا د ام ذکر کړې یو واقعیا به ذکر کړی دا شان نزول کې لکه مقاتل رحمت الله عليه او ابو جهل بارکه اغه د دې مسداق دی هغه بارکه نازل شي او پیر هغه ثواب کاو د بیت الله نه د شپې مشرکانو بم د بیت الله دینی ابراهيمي باندې بيزان غنو ثواب به کاو د رسل کاپره ملو شوالي د ابن مغيره ادوالو خبري کولی د نبی اسلام بارکه ابو جهل ته وي د بارکه سوای دیسړي بارکه هغه ته وي دا چل نه د دې موږ ورو کې رالوي شه د موږ صادق وامین وای په صداقت او پامانت سره ورو کې رالوي شه د کې نجوز دغه عقل کامل شو او تمام شو او سلويختو کالو ته ورسې دو ندي دی اوس موږ ته ضروري وي د خیانت ګرځي دا خونشي کې ده وتای قسم الله زه په دې خبر یقینیم چې دا سړی حق باندې رښتینه وي نغوت ویره ته پی بیا ایمان ولین راړی ابو جہل ته وی چی رشتي نه دی ایمان په اول نه راړی وداه ربياب د قریشو جنکه وای چې د مکیلو سردار او د ابو تعلیم د یتیم تابیداری وکړه هغه ته سرلان دی کوه پاغي ایمان راړی ودا وی دی ګر دلاسا د کارنشم کولې الله پرمای وختم علی قلبه الله فضلونه مهر والے چې دومره غورو ته کپر داسې انتات ورسې او ځان لکوفر داسې خوخ کې چې یو کانه او بلکانی نو بیا خو چې وک ځانله څخ خوښ نو الله صحیح زات دی الله د دیې اسلام نه بلکل بنې زه چې دغم خوخ دی نو ب دی کې حالاک نو الله پرمه ی فر ته منیت ته خضا تعلیې دغ انسان چې جوړړی دغ خپل خواش نه خپل خدای او دا یاد ساده این اغیهو مشرکان شوزه که عبادت دیوتا کاؤ اده خپل خواهش تیسا کاؤ کان بیا ته به بیسا کاؤ عبادت او که یو انسان نا ده خپل خواهش دیوجه خواهش نفسی دی یا بل خواهش دی د دیوجه دا اللہ دین پا دیگی نده ده خپل خواهش راٹین کده دا په خواهش کیسا بیگی خپل ضرورت ده کار ده یو سدی بل سدی داګې د وژنه مصبات کیږي دا لایات پات کیږي دا الله حکم پات کیږي واجد البل سدي بل سدي خپل خواهش باندې چليږي او دا الله حکم پات کیږي نو دا خپل خدایش نه خدای جوړول چې خو بز عبادت و د ځکنه کوي کافر کیږي نه خبر ځان ته لګنه وګونګاریږي بداسي چې د خدای په مقابله کې له خدای سوی وینه پریدي خپل خواهش چې سوي یغمانی نو مسلمان لپاره ګناه ده او د غیری لپاره کفر زکه او چي به ته عبادت کوکانې ته واذل له الله علی علم او الله ګمراکل ایدلره علی علم سر د علم د الله د الله علم په دې باندې چې د ګمراه مستحق دي د جنت مستحق نه دي اذن له الله په خپل علم سره الله بي پوې چې دا مستحق ده هدايت نه دي نو خپل علم سره وختم او مهر والی دار په وګونو نبی حق چتاوري دا وګونو رمخه نه نه خبره خو اوري او حق به اثر نه گئی او قلب یې او پزلت د باندې نبی ازله پار سپوي گی دا دنیا د پروخياري هو په حق نه بوئي دا سه انسان جي خواهش خدایو نسي خواهش نخ په خدای جوړ کی په خپل خواهش چلے گی الله ول فضلو بنم هر وی وجع علی علی بصری او غرز ی الله تعالی فسترګو دا غ باندې په قوت بنا یاد غ باندې عیشا وطن پردانو یو قسم پرداس نه جه نظر اله لگی نظر اله لگی غټه غټه سترګی نظر لگی او حق او حق نخکاری خبر دا انده لگا الله فرمای په می یهدیه من بعد الله د جهداه تو کی درست ته گمراه کو نه لاندن دغه و انسان خپل خواہش نه خدای جوړي ولاي ور خطاږي ځب پړي بيسس کی ابیا سوک پلاره کولینې خبر دا نه لګن ابیا سوک پلاره کولې نشي الله وي سوک د چپلاره راوالي ورستو دي نه چې ځان بلار کډه بسالم ولا په زله باندې مهر والي د گمرا کړي دي سوک پلاره کولینې شپلا تذکر لاي تاسو سوچ نه کوي خواهشات بس روان خوایش نام خدای جو کړې دا کار اولی سوچ نه کوي د خبره نو ګوره دعایته ده خبره چې دِن نُم د خوایښت ته ټولې خبره نه انداله دِن نُم د خوایښت ته ټولې په هر باک کې ته ګوره اوس یو انسان خوایښت لري چې ده ودنو کې چې خړې خواش ولخدې مات کړې سلور وباني یا یو یا دوا یا درې سلور وې زړاوی جنا نظر کوله و استعمالي کې بس خو زوی نه خار سویني خو دا وینا حلال کې به استعماله او حرام کې به نه استعمال او ځینسان خوایښ دي چې مال لږه مګم کو حلال او کو حرام خواش نه ده ته پرونی ملګرو ته پوس کوې د مټر سیوار اړین ورځنګ دی خدا خواش ته نفس کې خبره راګا 3000 روپیا لا لیو پغا دړه مټروي حرام او سولې په کومه حلال تک مګټل نغه بتاله نور بسکه پریری اوسار زه کېته ته یو بارډر لګولې چې کم زستا خوایش زی نو کېته ته بارډر لګولې نو دین نوم د سره نو خوایش ته ټور او چې په خوایش باندې روان شوي نو بیا د دین ټور کی نو بیا بده خوایش ټور کې یا بده د ټور کې جوړ بیا ویږي که خوایش راتینګ کو نو دین نقصان بدیکی او ک دین درا در راٹن... رائټینګ کو نو دن دنیاي نقصان بدیکی دنیاي نقصان مطلب دا چې دنیا کې به کمې راځي لکه څنګه چې نبی لسلام حدیث ده چې کم انسان خپل خیرت ل مفهوم راسي دي خپل دل ترجیح ورکیند د دنیا بټس کوي اور دا یاد لګن خامخجه ته پینځه وخت موسکې موست پر دی کار نش کولای زانته بل ذکر کې خپل تلاوات کې ب چې لې ې ستا نوکرري نوستا نو ک به ت خبر دل مطلب خام مخهستا په دنیا باندې مکمل اثر ورځېږي او کته دنیا ته ځان وه چې نو پهین باندې ب کوو بل سلام دوه بندېدي دا دواړه دو ب یو ځای نه یو بنه چې د راځ کړړه نو بلې بنی باندې به لاې ه سره وری سړی د و چې یو خوشاله ساتې له خه او چې بله خوشحاله سات نو بله س کېږي دا کرنېدنین دا دوبنی دی کله دا یو بن لري راتینګ کړندابل بس کیي نقصان کی کوبل راتینګ کړندابل بس کیي نقصان کی دا په صبر دی او نقصان یې دی او د خوښ شپ بابا نج روان شنه باز ټیم کې د الله د وجنا ترپ نه دا سه پیسې لوشي بیا که خوښته دور او کو چې د خدای ستپته ور رسول کسن کې د مشرکان رسول بیا د الله ترپ بالکل سړي باندې کرا شي خبر دا تا لگانا بعد جهنم کراس الله بدی با وین زلاح قبلې نه وګونه او نه چکم ده سترګه حق وني وقالو ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ما يهلكنا الا الدهر ادا الله تعالی رد کي منكرين د باث باندې چون ګړي قیامت نه مانا را هم مسلوه د کافرانو چې قیامت می آمد نشته لاسه ګب شپ او سم نوذ بالله من ذلک ما بده خپل وګونو باندې په خپل وګو نو ورې دغه زم داسه خلق شته ایو مړه داسه غف شپته سره خبر نه تا لگا او سنی کول نه نوجوانانه دا مړه داسه غف شپته خیرت ته داد او مزوکا وزن نه دا مال دا خبر چې تارو جبل ورش وقالو ما او دی به ما هيا نه د ژوندون الا حیات الدنیا مگر ژوندون زمک د دنیا دی نموتو ونهیا مون مړیګو او ژوند دیګو نو مخک خبره یو شان ده صرف ژوند دنیا بل جوان نشتا دی بل ژوند نشته او بسیدی مړیګو بیا بسیګو دا خبره مخک نه خبره مخ مات شو خبر ده نه تا لګانې بل دي دی خبره ډیر جوابونه دي یو جواب دا دی دا و لپس سیدی د ځن له بلا شل مانی دی خدا د ترتیب د پار نه ده دی. خبر ده نه ترتیب د پرانه د مطلب دایته نحیه معنا مخک یوکا نحیه مونږ ژوندکی یو نموت او بیا به مونږ یا نور سنښتہ بس زمانه د و ما یه هلکونه الا الدهر مونږ نه هلاکای مگر زمانہ بس راز او شپزی را ژوندیشي او بیا به موږ شو, شو خبره بس شي ختم شي نو یو جواب جوابداري چې و د پرانه د مطلقې جمن او زم جوابداري چې نموتو زمونږ نه بعض و نه ی او بعضی جووندی کږي او ترتیب دی روان دیڅوک ځې اوسوککو رای او یو جواب دا چې دا د تو مسله او تاس والله مسله چې د یو خصې بلکې نه ي دا چونکې مشرکانو کې نه او دغه جواب کم زوره نو داه د دا بعض جوون کې او بعضی ملړږي یو ترتیب دی روان دی نو دا ماه مقصود د دا مع نه د چې ک خیریت یمو چې میک بیا به جوند ک ځکه جمله او مخکنه جمله دواړه د دې مخالفي دي او ما يهلكنا الا الدهر او نه هلاکي مونږ لره زمانه زمانه څنګه هلاکي دا مطلب نه دی زمانه څه شي امنګ باندې ته ځي کوي او د زماني ته هلاکولو مطلب دا دی بس رځ د او شپه تیریږي او ترتیب دي روان دي چې د برابرۍ کې غت نزي او سو په ترازي نسوق زی او سوګه راځي بیا دوبارې مبارزوند کیدل دا نشته د خبره اسنه الله پرمه دا خبر دی کئ او خبره په دلیل په کاري خبر د انله دا نه او ماله هم ب کم لم الدي سره دی سر الم نشته خبره په د لم سره ک ج سره به نه دجه خبره نه اعلمی خبره نه ده و هم بال کم لم بادي دی سره الم نشته کل نه اقلی کلې دلیلو سر نشته ان هم الله دنون د نهدي دی مګ صرف الله دن سررف اټ لې ی اندازه لي. زکه اخرت نه هو شو کو راغلی ننی خبر الله تعالی چې خیرت تطلیه بیا راځوند شي يو سو واقعيات قران کې دي واخد زمانه د مشرکانو کینو مخ کې ترشوی دي قران کې ذکر دي عام تورdale چې لړشی نو بیا بیامت کې پسی بیا دوپاره ددا جدي دنه یو اندازا غستې وا چې مړه بیا ژوندون کم ده بس لړې خبره ختم خبر الله تعالی الله ودا دی یو اندازا پر اندازا چې مړه سو راغلی ور پسی یاد کی براشي سدي بن ابي السلام ته بياسي زچ رازي زمو پلاران راوله خبر دا یعنی نه دليله دي ديني سچ بیا زمو د پلاران ته نشراوست نه ناراضي کنه خبر څه شو ختم دا خبر هجه دا ختم دا خبر خو اصل جمد شو خبر څه شو شروع شو بیا مرګ نشته دنیا بس اوس لکه ژوند ختم شو اصل خبر هرستو شروع کی و ايذات تل هر کله چولست شي په دي باندې آياتنا اياتنا زمونګه بينات واضحه کله کله احکاره مساله به د اخرت ذکرې نو ما کنه حجتهم نه دلیل ددی ددی دلیل ني مگر دا الا ان قالو مگر دا چې دی اوې په جواب کې اي تو بیا باينه زمونګه پلارن راول ان كنتم صادقين کچره تاسو رښتینی راول زمونګه صاحب تموي جمع پیغمبر تموي زه چې تاسو قیامت ته قیامت ته وزر از ژوندۍ کې اجمه خپلره کې پټولږي کې قیامت št آو دوباره ژوندۍ کېدل نو دا خبره به تور انکار نه دا خبره به په دې تور نه کول چې تر اجمندۍ ک مطلب لمون به ومني چې نو بیا نویه وستا خبره ومن یو معجزات نبی اسلام نه تلل کوله یو تحقق حقیقتو تحقق حق نه د انکار حق د پربد انداز اختیارو د حق د ژ پکولو د پربد او دا طریقې اختیارول نه اوس بالله من ذلک دا الله د عاجز ګڼلو د پروه دا اندازه اختیارول الله فرمایل کلوا فام بر الله یحیکم الله چې دې آتا ژوند نکړیې ان هم رواه نه و نهت پوشکل کیوه الله جل جلاله د لوجود در کا الله رجوندی کړی دا جواب دې لاران را ولا بلارن په دوا لو تاسو به الله ژوند کیږي نه و راځو ست دنیا ثم یمیتو کوم بیا په دنیا کې سګی مړبم کی ژوند بل نه واخلی ثم یجمعکم الى يوم القيامه بیا بم ژوندې دوباره را جمع کی یجمعکم احیاءن ژوندې بمرجم کی رس د قیامت لارې په فی کتا سور سویو پای کی شکا نشتا ولكن نا اکثر الناس لا علمون الله پرمای لیکن اکثر خلق اكيدن ازادي لا يعلمون لا يعتقدون اكيدن لريدا اخرته كده نشته اکثر خلک لا كده هغه مضبوطه په کار ده خبر ځان درانه دا اخرته كده ګور شک نه قبلې ان شاء الله رب شي ور پسی چې چې ما ندري مسا تو ان ظن الا ظن من ګمان منګا ګومان نکم مگر یو سپګونتي ګومان نکو چې اخرت څه شي شته او ما نحن بمستقنين په دې یقین نه لرم نو مشرکان هم دا سپګونتي ګومان وو کو په باب کې شک مكنشت 100 پرسنټ چېستا په ځله کې دا هیڅ حق مسله ده په دې خبر نه سګیږم واسم که په دې یو پرسنټ هم دا خبر را لفسلو به سو کې چیر کې شي بس یمانم لړنې کې هم لړدواړه خبره ختم ش افرائی تمن التقازات وینیا سوقی التقازا چنيسلېده الہ هو حواه خویش بل لرا الہ بلہ الله و گمراه کړل الله تعالی ګلرا عل علم سرت لم د الله نه پاګ باندې وختم على سمعه و علا په وګنو دا غ باندې او قلبي او پزله دا غ وجع علا لا بصري او قرصولې د پسترک دا اي شاوتن فردا فمن يهدي نسوك بيدات کیغا تا مم بعد الله رست د ګمرا کول د الله تعالی ناګلرا افلا تذكرون تاسول وقالو او دي ما نه د الله حياته دنیا مگر ژوند د زمون د دنیا مو تو نحیا مون جوان دی نہ مو تو یعنی لې گو ونحیا جوان دی کیگو ینه باز ایم لې کی باز جوان دی کیگی وا ما یو الکن الا الدهرن الا کی مون لرم اگر د شپې او د راتلو تل او راتلو باز زمانہ تیریږي او زو او ما لو ملاو نشته د دې د پانا به ذالیکا پدی اكيد او پدی خبرات مین علم سا علم ان هم ندیدوی اللہ یا دنون مگر گمان چلی وی راو پا وکی تطلا علیم آیا تنا چولو ستیجی پدی باندی زمان آیا تنا بینات ان پدا زیال کے چوازی بگی نم کان حجتوم نوې جوار د دې دلیل د دې لان قالو مگر دا چې دوی وايي اته بیا بایناروله زموږ فلران ژوندتي ان کو نتم که شریا تاسو صادقین ارشتینه په داوه د قیامت کې کول وای په ان بر الله یوحيکم الله ژوندکړي تاسو ثم يمیتکم بیا وملک تاسو لرا ثم بیا رستدا کې نه یجمعکم ژوندې بمرا جمع کې لا یومل قیامت لاری بفی چنشتر شک پاگی کے ولیکن اکثر الناس لای آلمون لیکن اکثر دخلکنا لای آلمون اکی دنزادی نبوی کی فیدی خبره الحمدللہ <سؤال> رب العالمین <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> و <ولح> ناقل دن تقین و صلاة و السلام و محمد و علی و اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم زيننا بزينه فيمن وجننا هداه مهدين يلا سبا في الفرات نسيب كان اخر بركه تر نسيب كي يلا ترزشي يا الله كريم عليكم مجاهدين دي فلسطين كان دايم دادك يلا من دي من ديون هاي طول محبوسكي يلا كريم حليت وصرح فلم دشمن Don't you?